Tizenegyedik fejezet A Kazba Emi Disposson vidáman sietett fel a nyaraló verandájára. Porköppeny volt rajta, és mici sapka. Már aggódni kezdtünk magáért, fogadta Degard a reggeli asztal mellől eléje sietve. Semmi ok nem volt az aggodalomra. Claire jött ki lovagló ruhában. Mikor érkeztél? Ebben a pillanatban. Legközelebb téged is átviszlek Madeirára. Feledhetetlen két nap volt. Elengedik Lert? Ha akar, nagyon szívesen, mondta Degart. Leültek a reggeliző asztalhoz. Miért maradtál egy nappal tovább Madeirán? Előző nap esett. Degart felállt. Megbocsássanak, de nekem hivatalomba kell mennem. A két lány egyedül folytatta a reggelit. Mi vár rád, doktorral? Mostanában nem hallottunk hírt felőle, mondta Claire. Úgy látszik, lejárt a szabadsága. Hogy tetszik neked, Renát? Claire vállat vont. Olyan, mint a többi. Nem ellenszenves és nem túlságosan Jó Jómodorú ember. Kisé elkedvetlenedett. Emi szemébe felcsillant valami az előbbi kérdésnél. Claire egy este véletlenül meglátta őt a kertben a fivérével. Csókoloztak. Claire azt hitte, hogy előbb-utóbb Emi hozzá fog menni Dögárthoz. Ezért most meglepte a lány kérdése. Ha megvárod, amíg átöltözöm, én is kilovagolok. Úgy össze voltam préselve a repülőgépen, hogy minden tagom el Alig várom már, hogy Mustafa hátára kerüljek. Egymás mellett lovagoltak a külváros után következő szőlődombok között. A hófehér országúton vakítóan tükröződött a nap. Neked talán tetszik, Renat? kérdezte Claire, visszatérve az előbbi tárgyra. Emi vont és mosolygott. Érdekes ember! Mikor hallottál autójára túléről? A kérdés olyan váratlan volt, hogy Claire döbbentel rámtott egyet a lovazabláján. az abláján. Hogy jut ez most eszedbe? Ó, semmi, csak kérdeztem. Újabban hivatalos helyen sokat feszegetik a szegény fiúperét, különösen a Lionel százados. Azt mondják valóságos ördög, olyan éles szeme van. Hallgattak. A lovak patája egyhangúan csapkodta az utat. Te nem is veszed túlságosan a szívedre, kezdte újra Emmi. Hamar megvigasztalottál. Belenyugodtam a megmásíthatatlanba. Meg vagy győződve róla, hogy bűnös volt? Nem tudom. Talán nem. Ne forduljunk vissza? A dombhajlásig még lovagoljunk, onnan látszik a sivatag. Nem jó mostanában messzire lovagolni, zavaros idők járnak. Gyáva vagy? kérdezte Emi, és a szép harcán megvető mosoly suhantál. Gyönyörű fehér fogai kivillantak. Felelet helyett Claire megsarkant a lovát. A dom felé rugadtak. De emmi elvesztette a kalapját. Kacagva megálltak egy pillanatra, aztán lassabban folytatták az utat. Valami rejtelmes lény keveri a túlé ügyet. Ügyesen a háttérből. Elérték a nobbot. Claire ilyette meg az ablát, és csodálkozva nézett a villogó szemű emire. Nem értelek. Távolban feltűnt a végtelen bled, vakító, sárga fényben úszó porfellegeivel. A domb tetején egy elhagyatottnak látszó csőszhunyhó állt. A kunyhóban egy szenegáli katonaran a kedvesével. – Vége a komédiának, Claire! – kiáltotta emi. Clare valami veszélyt érzett, és meg akarta fordítani a lovát, de a dom másik oldaláról egy csapat bedúin rohant elő. Percek alatt megkötözték a lányt, hurokkal a lóra erősítették, és vadvágtatással igyekeztek a sivatag felé. Emi is velük lovagolt. A szenegáli katona mezitláb és zubbony nélkül rohant a legközelebbi laktanyái, de mire kiért a fellármázott őrség, az eltűnteknek már nyomuk sem látszott a távoli sivatagban. A benszülött csapatokat sokan látták a dombhajlás mögött táborozni, gyerekekkel, kutyákkal, ócska sátraikkal, de ez nem tűnt fel senkinek, hiszen gyakran megtelepülnek itt teféle, úgy, ahogy felfegyverzett benszülött alakulatok. Ezek az úgynevezett szövetséges egységek háború esetén, mint gerilla harcosok követik a reguláris hadsereget. Arra valók, hogy mindazt a szörnyűséget elkövessék saját népükkel szemben, amit francia uniformisban nem lehet egy könnyen megtenni, de azért a hadseregnek szüksége van rá. Fullasztó porfelhő gomolygott a vártatók körül, és velük együtt gördült tovább, mint egy hatalmas gömb, betelepedve orba, fülbe, szempillák közé és a ruhák nyílásaiba. Claire nem ájult el, de fulladozott a portól, és égette a forróság, amely egyre hevült ebben özöllött rájuk, ahogy bejebb értek a sivatagba. A teste megtel szúró porral, és sárral vált rajta a verítéktől, a kötél mindenütt a husába vágott és folytogatta a párolgó állatundó bűze, amelyhez szorosan hozzákötözték. Rázkódás közben hol jobbra, hol balra csúszott le, úgyhogy csak a kötelek tartották. A ló lapockái, ahogy mozogtak, minden lábemelésnél keményen megütötték. Aldoklott a szomjúságtól. Aztán elájult. Estére tért magához. Sátrak voltak körülötte. Nem messze néhány tábor és köveken sütöttek valamit, aminek friss szaga volt. A sátrak körül békésen szorgoskodó alakok gúgoltak. Valahol egy likácsoló hang egyhangúan kált át. Távolabban lenyergett lovak álltak egy csomóba. Mellettük puskás őr. Az ég csillagos volt. A tábortűz fényének körén túl sakálok és hiénák árnyai settenkedtek. Hirtelen rájött, hogy a feje valakinek az ölébe pihen. Ez a valaki éppen most itatta meg. Az ajkán, a nyakán és az ingén még érezte a lecsorgott víz nedvességét. Riadtan felült. Egy ráncos arcú vénasszony vigyorgott rá, Tölt francia nyelven beszélt. Hallott lenni, zel, de most már jól lenni. Kapnik klik, klikikli. Néma játékával ivást jelzett. Nangenseik mondani, hogy nem kell megkötözni mizzelt, innen már nem lehet szökni. Ha mizzel akarni, hozok kuskuszt. Vissza akarta utasítani, de nagyon éhes volt, és érezte, hogy még soha jobban nem kellett vigyáznia az erejére, mint most. Az asszony egy plé darabon frissen főt kuskuszt tette eléje. Kukoriszaliszből készült, jóízű, édes kis étel volt. Nem tudta, miért rabolták el, és hova akarják vinni mit sehol sem látta. Ő bizonyára előre tudott a támadástól. Ki ez a nő tulajdonképpen, aki már évek óta él Párizs legelők előbb köreiben? Görcs nyilalt az agyába. Nem értette az egészet. Mi köze Eminek az elrablóihoz, és miért húzoltatta el? Talán megöleti? Körülnézett. Körös körül néma sivatak. Porfelők szállunktak halk, alig hallható neszezéssel. Ez hát gúp irodalma. Ilyen halkhangon áttetsző testtel lebeg a tábortüzek körül. Leskelődik az áldozataira, és fátyolszerű vonulásával karavánokat temet be. A gút a sivatag istene. Gonosz isten. A táborozók csirkét áldoznak neki, és hallják őt éjjel. A lány megborzongott a hidegtől és félelemtől. Mindenütt csak a végtelen sivatag látszott. Hajnalban a tábort felszették, és ismét útra kertek. clare nem kötötték a lovára, de két őr szorosan mellette lovagolt. Emit most sem látta. Tudta, hogy a legokosabb, amit tehet, ha ellenkezés nélkül velük tart. Talán valamelyik közeli erődből segítségükre jönnek. Azóta már bizonyára mozgósították a határvidéket, és a tadla környékéről egy gyors páhi csapat lecsaphat még ide. Maga sem tudta, hogy miért nem bízik ebben. Mikor kisé lemaradt, az egyik őrzője úgy rácsapott a lovára, hogy majdnem lebukott a kiugró állatról. Eddig kelet felé haladtak, úgy látszott, mintha a sivatag középpontjába igyekeznének. Már feltűntek a hatalmas fehér skottok, amelyek sós ingoványukkal még abból a világkatasztrófából maradtak itt, mikor a sivatag egy hatalmas óceán medre volt. Az óriási hegység csúcsai, mint apró vulkanikus szigetek látszottak ki ebből az óceánból. Itt a csapat letért nyugat felé. Claire erős lány volt, de ilyen megerültető utazást nem bírt ki a szervezete megrázkodtatás nélkül. Érezte, hogy még egy napig nem tud a nyerekbe maradni. Távolról feltűnő sziklástájak jelezték, hogy visszatértek a sivatag nyugati határához. Most értette meg, hogy egy kis kitérővel előbb vágtak neki a bled középpontjának, valószínűleg ravasságból. Miután úgy vérték, hogy az esetleges üldözőket félrevezették, újra nyugat felé mentek abba az irányba, ahonnan jöttek, de valamivel délebre. Azután egy hatalmas, sötét folt tűnt fel. Ez a folt mindig nagyobb lett. A bled felett végtelen magasnak és ijesztőnek látszott az ég. Valahol a távolba belemosódik a sivatag szélébe. A lovak élénkebben ebben ügedtek, és egyszer csak meghallotta a közeledő Pálma liget nevét. A tafila lett. Görcsös rémület szorította össze a szívét. Végleg kívül van a francia hatalom körén, és a sivatag leghatalmasabb és legfélelmetesebb oázisa egyre gyorsabban közeledett feléje. Már látszottak az elszólt farvak, és a sziklák oldalán felhőkarcolónyira épített hófehér kazbák csúcsig nyúló lakóházai. Elájult. Még érezte, ismeretlen sötétbe vergődve, hogy a lovához kötik. Megcsapta a verejtékező állat rossz szagú, bőrének párolgása. A kazba a speciális építkezési forma. Lakóház és erőd. Kisfaluk mögött húzódik meg a sziklára vagy hegyre vezető lejtőn a kazbák sora. Vályokból készült fehér házak ezek lépcsőzetesen egymás fölé építve. Az egyik ház teteje egyúttal a felette következő ház udvara. És itt tovább fel egészen a csúcsig. Lépcső nincs sehol. Minden ház tetején van egy létra. Ha a létrát felhúzzák, akkor a következő udvara már megközelíthetetlen. Hasonlít ez a népétkezés a közép- és dél-amerikai indiánok poeblójához. Háború esetén a falu lakossága is bevonul a kazbákba. idehozzák a terményeket, behajtják az állataikat, és akkor házról házra kell megszállni az ostromlóknak. A tafilelet kaszbái híres jó épületek, szebbek, erősebbek a hegylakók lakók gyakran látható És ezeknek a kazbáknak egyikébe szokott anyázni Braudel Mansur, a titokzatos Hamadai Szaid, a francia gyarmati uralom momusa. A serifek az ő eljövetelével hirdetik a szent háborút. A tafilelettel áll vagy bukik a nomád arabok ellenállása és a felszabadulás utolsó reménye, a minden ható hatalma a franciák részéről pedig a tafilelettel áll vagy bukik a szaharavasút és az összes déli karavánút kulcsa. Hajnalban, mint egy furcsa templom, mozdulatlanul mered a hammadai Sziad hófehérre meszelt kazbája, melynek utolsó épülete a sziklaormaira ér, ahonnan búma lemig lehet ellátni. A gömbölyű útnál bőrredvekbe hordják a tevéknek a vizet. A kút mellett egy sovány vak emberül. Világtalan szemével a messzeségben néz, piszkos szakálla és piszkos haja szinte egybefolyik az arcán, ős csómokban, hogy csak az óra látszik. Bordái kiállnak az ott testéből. Nem koldul, de azért mindenki ad neki valamit. Nem köszöni meg, csak ül és elborult szemével a messzeségben néz, mint aki állandóan jelenést lát. Az oázis lakói tisztelik és félnek tőle. A testét nagy borítják. A derekára csavart rondarabon nyűzögnek a férgek, és erről nem tud. Azt a tevés csapatot sem látja, amely lovakkal tarkítva most logat az oázisba. A lovak szinte széttaposság olyan közel mennek hozzá, de ő nem mozdul. Nem lát. A lovasok valahogy megvédik a lovak patáitól. Megitatják, és egy páron körbejáratják az állatokat árnyékos helyen. Zörögnek a fegyverek, kiáltások hallatszanak. A málhás állatokat távolabbi táborhelyre vezetik, hogy leszereljenek. Asszonyok veszekednek, kisgyerekek sírnak, kutyák ugatnak, és egy megkötözött nőt oldoznak le a lóról. Ketten megfogják a vállánál és a téthajlásánál, úgy viszik a kaszpába. A kút körül áldogálók néhány szemdatóját dobnak az öreg vaknak. Hamír, így hívják az öreget, felemeli és lassan majszolja a datóját. Mit látsz, Hamír? kérdezi az egyik férfi. Sok-sok rumikatonát katonát! Alla hívja ide őket. Alla le fog sújtani a rumikra, a nap fel kell majd a tafilaledből, és csak a másik tengerné nyugszik le, és az is a tafilaled napja lesz. A dicső, hatalmas és félelmetes Braudel Mansur fényessége, akit Alla küldött, hogy eltiporja egy hitetlen rumikutyákat. A vakhamír így látja. Beszéltem. Elhallgatott és nem vette le a szemét a bántóan sugárzó távoli síkról, amely őt nem vakította. Claire egy alacsony tetejű négyszögletes szobában ébredt fel. Kereveten feküdt. A helyiség barátságos volt. Tarka szőnyegek borították a padlót és a falakat. Egy alacsony asztal és néhány rövid lábú gömbölyű szék képezte a bútorzatot. Újra felé lénkült. A csuklója és a combjai is fájtak még, de minden megerőltetés nélkül tudott járni. Az ablakhoz ment. Moszkítóháló vagy üveg nem volt rajta. Tégla alakú nagy nyílás a falban. Ez volt az ablak. Kinézett. Elszédült egy pillanatra az alatt a tátongó mélységtől. Oda ment az egyik ajtóhoz, zárva volt. A másik ajtó kinyílt. Fürdőszoba félek is helységbe vezetett. Hatalmas tartályban víz állt. Mellette szappan, puha háziszöttes törőköző, és néhány női ruhadarab fehér gyorsból. Tudta, hogy ezt neki készítették ide. Nem gondolkozott, nem törődött semmivel. Ledobta magáról a tépet, poros ruhákat, és megfürdött. Csodálkozva látta, hogy finom, Párizsban készült szappant tettek oda a számára. Alig vette fel az odakészített ruhát, mikor kopogtak az ajtón. Nem felelt. A szoba legtávolabbi sarkába húzódott. Még egyszer kopogtak. Ki az? Válasz helyett az ajtó kinyílt. Egy szakállas fiatalember lépett a szobába. Választékosan volt öltözve, és aranykeretes szemüveget hordott. Az orcsontját régi törés nyomaton pitotta el. Kifogástalan francia nyelven szólalt meg. Jobban van már, kérem. Kler riadtan is határozatlanul nézte az udvarias jól öltözött férfit. Önnek most egy ideig itt kell maradnia. Ezt a szobát nem hagyhatja el. Mindent el fogunk követni, hogy ne szenvedjen sok kényelmetlenséget. Ha kíván valamit, tapsoljon. Rendelkezésre fog állni egy cselét. Az ajtót nem záratom be, de ne próbáljon kimenni, mert éjjel-nappal fegyveres őrség áll itt. De miért tartanak itt fogva? – Ezt én nem mondhatom meg magának. – Maga a szíjád? Nem, mondta a szemüveges és csóválta a fejét. A szíjad nem tartozkodik közöttünk, de nem sokára itt lesz. Kegyes és bölcsember, akire nyugodtan rábízhatja a sorsát. A soha sohasem tűrte, hogy hölgyeket báncsanak. – Nyugodt lehet, kisasszony. Én muhat vagyok, a tafilalet parancsnoka. Ön bizonyára tudja, hogy engem miért raboltak el, csak nem akarja megmondani. Nem hiszem, hogy használna az önök népszerűségének, ha engem fogva tartanak. Ismétlem, nem tudom, hogy a kisasszonyt miért hozták ide. Ami pedig a népszerűségünket illeti Európában, mi egyáltalán nem is törekszünk rá. Úgy sem lehetünk annyira népszerűek, hogy amíg Európának olcsó nyersenekre van szüksége és jobb fegyverei vannak, mint nekünk. Ne ontsa a vérünket, és ne üljön hordáival a nyakunkon. Most úgy rémlett Klernek, mintha már látta volna ezt az arcot. Távoli zsibongás hallatszott. Muhat az ablakhoz lépett. Lenézett. A szíjad jön! Kler is az ablakhoz lépett. Lent nagy egy fehér kút körül tevés arabok gyülekeztek, és az oázis népe kiáltozva sereglett köréjük. Vajon melyik a Sziad? Azután meglátta az egyik gyönyörűen felnyergelt tebe hátán. Az arcvonásait nem tudta kivenni, de fényes öltözéke és a körülötte tolongó kendő lengetése, zsivaja elárulta, hogy ő, Braud el Mansu, a Hammadi sziád. Szeretnék a sziáddal beszélni. Ez a kívánsága rövidesen teljesülni fog, mondta mogat, aztán meghajolt és elment.